Batxoako gehi taboz ditugu aurraste lehena da eta hau berrion albizte gia duzu, berrio irratiaren albiste eman kizuna. Beste lurrikara bat izan zen larun batean. Hora ingo honetan laukakotx bat gradukoa izan zen aurreko egunekoak, baino bortitzagoa izan arren, bizilagun asko ketzuten abaritu gaueko laura kaldera gertatu baitzen, hala eta guztiz ere, bada, esnatu eta izutu, egin zen jendea Az, e, azken e, lurrikararen e, pisentroa, etxaurin, kokatu dute Nafarroa, gober, Nafarro gobernuko iturriek aurrekontu e, aurrekoetan e, barkatu, ez ala, honetan ez dira ondorio pertsonalik edota materialik izan. Berriozar Grochfield taldeak la fuente de las mujeres proyectatu zuen hostiralean. Berrio Sargroch Films taldeko zinezaleek Ostiralean kulturgunean La fuente de las mujeres filma botatzen noikoa denez filma ikusi ondoren eztabaidagunea sortu zuten eh moka du chiki baten laguntzarekin. baina Ostiralean ekitaldi kultur, kultural kulturegiago ge, e, genituen herrian aurtengo minutu bateko eleak esate baterako inoiz baino jendetsuna izan dela. Ostiral gauean korrika kulturalaren baitan, egin den minutu bateko eleak saioa ospatu zen, inoiz baino parte hartzea handiena izan zen laurogei Tamar lagun urbildu baitzen, herria e, tabernan e, egin zen ekitaldi kulturalera, izan ere, eunda berrogei Tamar e, liburuzka saldu dira beti bezala, inigo labiano pianoren, le, piano, pianoan lagunduta, ogei Tamar testu irakurle parte hartu e, Bai, e, oita mar testo irakurlek parte hartu zuten, orain gonetan bizkarrain fanfarrearen laguntzarekin ere bai. Bukaeran Maiter Ramos Artisa berrioz hartarrak eginiko margoa zozketatu zen, eta xariduna bertan ezbazegoen ere, e, ona hemen zenbakia, inork embaldin badu etxean eskura dezan, saria zenbakia hauseda, lauboz lau sortzi, bat iru-iru, berriro errepikatuko dugu, lau bost, lau zortzi, bat, iru-iru. Entzun dezagun, momentu, minutu bateko leheak mantzuen, momentu, momentu, momenturen bat. Ez, ez, ez nahiz hausartzen ez atera, momenturik unki interesgarriena, interes edo dena denadelakoan, momentu guztiak, interesgarriak eta txalogarriak itzan baitziren. Gaur nauri ditugun ideologien eta diskursen arabera diferente eta bestelakoa izatea ez dago begia honez ikusia. Berdintasunaren kultura eta ideologia sartu zaizkigu arra zur ustelduan sartu ohi den bezain barru eta sakon. Hona nazio batuen erakundean izandako da, adierazgarri bat. Estitut onartzen zure herriaren eskubide kolektiboak. Estut ikusten zu ezberdinaz harenik. Denok gara berdinak esaten dio errasuma batuko diplomatiko batek Kaigan, Brasil herrikoa zelene indigenari. Indiarrak orduan Kaigans hizkuntzas erantzun zion. Itzulpenik etzen izan eta esandakoa ezuela ulertu esantzuen britaniarrak. Indigenaren erantzuna bere datorri zen, horregatik naiz ezberdin, nire herriak zolik egiten duelako hizkuntza honetan. Larun batean abez batzen zikloa amaitu zen. Elkarrekin abes batzak urtero antolatzen ditu hiru kontzertu zikloa horietariko bat ematen du bestea kanpotik ekon biddatutako izan oi dira azken hiru larun batetan berriazarko entzun aretoan edo, edo aretotik pasa dira ikasto e, ikas, e, pazdez ziganda ikastolako elduen abes batza oda Kpela eta elkarrekin abes batza bera larun bateko kontzertua berezia izan zen izan ere kontaktu E, kantatutako abestien artean bederatzi berriak ziren, bai publikoa bai abesbatzaren kideak e, konten atera bene-benetan. Berriozarko udalak euskarazko ipuen hogeita hogeita seigarren aur lehiak eta antolatu du. riozarko udalak Nafarroko gobernuaren laguntzarekin euskarazko ipuen aur leak eta antolatu du lehen eskuntzako berrezarko aurra zuzen gai librea gaia librea da eta ipuñak martxoaren hogeita zazpian baino lehen aurkeztu behar dira berriozarko auzo bulegoan baldintzak dira ipuñak euskaraz itatzi egotea eta originalak izatea sariak izanen dira euskarazko liburuak etosteko berrogei euro Col Beach eskuntza hezkuntzazikklo bakoitzean hogei euroko beste 6 kartels osketatuko dira parte hartzaileen artean sari banaketaren ekitaldian. Eta, eta orain gure Kirolei Brus eta esteburu honetako berrezarko futbol elkarteko emaitzekin hasiko gara futbol e, eta futbito emaitzekin. E, Beti bezala, ziko gara regionalarekin, eh, amaikoren kontra eh, arituzela, berriozarren, eta galdu zuen zero lau. Bigarren gazteak, taldeak, eh, galdu irabasi zuen bat San Sanjorgeren kontra, kadeteak A arituzen Sanjorgeren kontra ere bai, eta hauek ere irabasi egin zuten bat eta iru. B taldekoek, kadete B taldekoek, galdu zuten bat eh, bi Burla kontra, en contra, jokatzen zuten. Infa, e, aurrak a taldeak HDena hartu zuen, betaldeak aldiz bai e, bazuela norgeia goka San Jorgeren kontra okerre eta galdu zuten 3-0. Emakummezkoen futbolari dagokionean regionala galdu zuen osasunaren aurka sei eta bat antason arren eta zorziko e, futbolekoek oberenaren kontra zuten orgehiagoka eta galdu zuten hauek ere bai bost eta bat. Gizonezkoen sortziko futbolari dago kionean A taldeak, berriozar A taldeak, irabazi zuen bi-hutskirol eh, sporten kontra. E, B taldeak eh, irabazi zuen bost eta bat bidazarraren kontra, Z taldeak iru amaika galdu zuen santo Tomasen kontra, eta D taldeak berrioz, eh, galdu zuen bat eta lau atarrabiaren kontra. Hemen jartzen du, lehen erderazen esan dugun bezala ataldeak, ataldeazin da izan, ademarren kontra jokatu e, zutenak, e, izan du zuten emaitza, bat eta lau irabaziz e, atera, garaile atera ateraziren mari, maristazen kontra. Eta futbituari dagokionean berriozar ataldeak marillaken kontra, engaldu e, zuen betaldeak irabazizuen, E, galdu zuen Errotxapean eh, Santo Tommasen kontra eh, dako eh, zera norgehiago kantze taldeak eh, berdindu zuen sanduz zelairekin beta taldeak berdindu zuen aitasunarekin eta taldeak galdu zuen patxilarrainzaren kontra eta B taldea aritu zen Doña Mairen eh, do, ma, Doña Maiorrekin eta galdu zuen G taldea, Pamplonaren kontra eh, zuen eh, erronka kirol erronka eta eh, Irabasi zuen H taldeak Iluna Iluna Inden kontra eh, Irabasi zuen I e taldeak eh, San Juanen kontra Galdu zuen J, -J taldea nataciónen kontra eh, irabasi zuen eta kataldeak e, irab e, galdu zuen mutilba mutilberaren kontra Azkenik, emacumesko le taldeak berdindu zuen liceo mojardinen kontra Eta herrikirolari dago kionean esan beharra dago berriozarko sokatira talde mistoak eh, prontzea eskuratu zuela euskal herriko txapelketan. joan den batean jokatu zen arrigorriagan Bizkaian Euskal Herriko talde mistoen sokatira txapelketa. Bertan berriozarko taldeak hirugarren postua zailkatu zen brontzeko doin mina eskuratuz seire un kilo azpitik jokatu zen txapelketa eta talde bakoitza lau mutil eta lau neskes osaturiko eh, osaturik zegoen oh, eh, osotara zazpitalde izan ziren leian oso tiraldigo gorrak ikusteko eta eh, aukera izan zuen arrigorriagara urril ziren zaletuek e, Ibarrak bere nagusitasuna a, a, sieratik erakutsi zuen eta urrezko domina eraman zuen tiraldi guztiak irabazita bigarren postua bizkaiko muru eta taldea izan genuen eta irugarren postua postura, posturako oso leia gogorra ikusi zen gainontzeko bostalden artean. Zailkelpena orokorra Ibarrak, Ibuzkoarrak e, e, e, ibarko Ibuzkoarrek e, eraman zuten saria igar mazun, etxapela, muru eta Bizkaitarek bigarren postua esan bezala lortu zuten eta gure taldeak, berriozar taldeak nafarrak. <coughs> Nafarroko e, lehengo taldeak eta Euskal Herriko hirugarren e, postua eskuratu zuen Ibarra B taldeak ipuzkoarrek e, laugarren postuan e, lau, laugarren postua e, lortu zuten bostgarrenanak izan ziren basaburua imotzekoak eta e, azken ikse, e, eta seigarrenanak sokarri bizi e, bizinddar Bizkaiitarrake auzolan taldeak puzkoatik e, joana e, azken postuan geratu zen. Thank you. Eta guraldiaz mintxatuko gara orain, ez dugu aldaketa handirik somatuko goizean, arratsaldean okerrera joko du, Honela goizean zerua tarteka odeitzu egongo da, baina ez du euririk eginen arratsaldean berriz zerua oso odeitzu geratuko da, zaparrada txikia botatzeko arriskuarekin, eta ego mendebaldeko baldeko ibiliko da, arratsaldean iparraldera aldatuko da, eta temperatura maksimoetan aldake, maksimo aldaketarik ez, amabi, amasei gerraduren buenak guetan gertatuko baitira Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez informazio doiago da eto zen orduetan berriozari irratiaren sintoniaan FMko 18 edo orduero interneten guzkiplaza.neten